Kapittel 13 Saul var år gammel da han begynte å regjere, og i to år regjerte han over Israel. Og Saul gikk i gang med å utvelge seg 3000 mann av Israel, og 2000 kom til å være hos Saul i Mikmars og i Betels fjellområde, og 1000 befant seg hos Jonathan i Gibea i Benjamin, og resten av folket sendte han bort, hver til sitt telk. Deretter slo Jonathan filisternes garnison som var i Geba, og filisterne fikk høre det. Saul på sin side lot blåse i horn over hele landet i det han sa, «La hebreerne høre det!» Og hele Israel hørte at det ble sagt, «Saul har slått en filistergarnison, og nå er Israel blitt en stank bland filisterne!» Da ble folket kalt sammen for å følge Saul til Gilgal. Men filisterne samlet seg for å kjempe mot Israel, 30 000 stridsvogner og 6 000 hestfolk, og folk så mange som sandkornene som er på havets strand. Og de dro opp og leiret seg i Mikmars, øst for Bet-Aven. Israels män på sin side så at de var hardt trengt, for folket var under sterk press, og folket begynte å gjemme sig i hulene og gropene og bland de steile klippene og i velvingene og sisternene. Noen hebrere gikk til og med over Jordan til Gads og Gileads land. Men Saul var fremdeles i Gilgal, og alt folket fulgte ham skjelvene. Og han fortsatte å vente i syv dager til den fastsatte tid som Samuel hadde sagt. Men Samuel kom ikke til Gilgal, og folket var i ferd med å spre sig og gå fra ham. Til slutt sa Saul, «Hent brennoffre og fellesskapsoffrene til mig. Så gikk kan i gang med å offre brennoffre og så snart han var ferdig med å offre brennoffret, se, der kom Samuel. Saul gikk derfor ut for å møte ham og velsigne han. Da sa Samuel, «Hva er det du har gjort?» Till det sa Saul, «Jeg så at folket ble spredt og gikk fra mig og du, du kom ikke i løpet av de fastsatte dagene, og for listerne ble samlet i mikk mars.» Da sa jeg til meg selv, nå vil filisterne komme ned mot mig i Gilgal, og i Hovas ansikt har jeg ikke gjort mildere stemt. Derfor tvang jeg meg selv og gikk i gang med å offre Da sa Samuel til Saul, «Du har handlet dåraktig. Du har ikke holdt i Hova din Guds bud det som han ga deg befaling om, for hvis du hade gjort det, ville Jehova ha grunnfestet ditt kongedømme over Israel til uavgrensetid.» men nå skal ditt kongedømme ikke bestå. Jehova skal visselig søke sig ut en man etter sitt hjerte, og Jehova skal bemyndige ham til å være leder for sitt folk, fordi du ikke holdt det Jehova befalte deg. Så brøt Samuel opp og dro sin vei fra Gilgal opp til Gibea i Benjamin, og Saul begynte å foreta en opptelling av folket, av dem som enda fantes hos ham omkring 600 man. O Saul og hans sønn Jonathan og folket som enda fantes hos dem oppholdt sig i Geba i Benjamin. Filisterne derimot hade slått leir i Mikmars. Och flocken av plyndrere pleide å dra ut fra filisternes leir i tre grupper. Den ene gruppen pleide å ta veien til Ofra, til Sjualsland, og den andre gruppen pleide å ta Bet-Horon-veien, og den tredje gruppen pleide å ta veien til grensen som vender mot seboim mot Ødemarken. Nå fantes det ingen smed i hele Israels land, for filisterne hadde sagt, for at hebrerene ikke skal kunne lage et sverd eller et spyd. Og alle israelitene pleide å dra ned til filisterne hver og en for å få slipt sitt plogskjær eller sin hakke eller sin øks eller sin sigd. Og prisen for slipingen var en pim for plogskjærene og for hakkene og for de tretinnete reddskapene og for øksene og for å feste piggen på en oksedrivest stav og på stridens dag fantes det hverken et eller et spyd i hånden på noen av folket som var med Saul og Jonathan. Men det fantes våpen som tilhørte Saul og hans sønn Jonathan. Nå pleide en filister for post å dra ut til ravinepasset ved Mikmars.